Més de 40 años amb tú. Boas tardes señoras e señores aquí desde a Radio Samboy desde 89.4 e nove punto catro de FM seixan vostedes benvidos a este programa de galegos novais aquí durante dúas horas aquí en Radio Samboy nas vías de son temos pois como sempre ou case sempre a Fernando, moi boas tardes Fernando e aí como é o Calón Xulio Couchil, moi boas tardes Xulio Boa tarde, querido Armando Benvidos, queridos ointes Un día máis a Galegos Novais dúas oriñas de radio en galego E este queñes fala Armando Fernández Pero vamos ir cuos enderezos que temos por aí Que temos, por exemplo Pois pues, temos un blog Que é galegosnovais Arroba, gmail, eh, perdón Galegosnovais.blogspot.com E o correo electrónico que que é galegosnovais arroba e que che parece xulio que para empezar un programa que é como unha boa comida tens que poñer bombiño. en estes casos vamos a poñer boa música vale. para recibir despois o noso convidado, convidado así ver, que vale. Fernando dálle o play Xamos un poquinho a música, mm. eh, que esta música lévanos pois, precisamente para recibir con esta poesía de Rosalía de Castro, lévanos mm. a recibir, como non, con todos os honores e con toda a delicia, o noso amigo Xosé Iglesias, sí. de que un dos componentes son dosil. así que moi boa tarde Xosé. Ola, moi boas tardes. Boa tarde, benvido, moitas gracias por atendernos, Pepe. Mm, gracias a vos por invitarme ao programa. Bueno, primeiro temos que felicitarte, porque xa xa empezades outra vez con, con, con certos, o Sondosil. Por certo, cantos cantos componentes están agora mesmo nese, nese grande equipo? Pois, eh, a ver, eh, chegamos a ser 32. Uh -huh. Pero con esto da pandemia, claro. <risas> houve alguma baixa. Bueno, bueno. Hubo alguna baixa, hubo alguna baixa pero bueno, eh, estamos, bueno, baixa, quiere decir, eh, no hubo sentido, ¿no? Sí, sí. que no, no fue... No, no, se... no lle quedó a gente ganas de volver. Sí. <risa> claro. Sí. Bueno, pero... pero Ahora mismo debemos ser 26. Bueno, Bueno, a verdade é que... Felicito-te pelo traballo que, que estás a facer, que estás a facer, que volvedes outra vez a ensaiar, que xa ten casi previsto varios concertos. E, e outra, outra felicitación máis que che quero dar, é porque, mentras estivemos confinados, ti saías o balcón casi, casi sí, xa, cada día sí, sí. para poder eh, entreter as, a, aos veciños e aos que te escoitaban polo Facebook, non? Pois sí, é que, a ver... <risos> en algo había que tiñas que, que, que axudar esta xente. Sí. Aunque non eu, o, o, a ver, a miña a miña ilusión era, sería de outra maneira, pero claro. pero claro, salir ao balcón con un frío do demo. Si. Sí. Porque aquello aquello días que xa lle dixen, bueno, un día sí a día non, porque pa todos os días vou coñer unha gripe. Claro. Non é moi fácil de, cu no, de cuidar no. a garganta precisamente se claro aí no volvo, sí. claro. Claro, claro. Ademais, a pelo aí, é sí. un xoxiño, como dixo o outro, é sí. eh, eh, bueno, aguantando o chaparrón hasta que, bueno, xa levantamos a, a veda, xa sí, bueno. eh, o deixamos, claro. Uh -huh. Uh -huh. Pero, pero agora, claro, eh... Mm, A parte de que moita, moita xente saía eh, metíase en no teo, na túa sí. páxina de sí. Seara foi forever non preocupado sí, do teu sí, sí. apellido, non pero sí. a verdade é sí. que mm, mm, polo menos quere decir que, que ti participabas ou que tentabas porque a música como din mm, muitísimos eh, di, din outros grandes mm, que nos precederon que a música sirve para para e eh, que se si non fora pola música habería moitas razóns para doberse sí. tolo, uh -huh. pero o que sí acerte é que ti intentabas eso, eso participar comunitariamente co, uh -huh. coa solidaridade de, do feito de que estábamos encerrados, non? Pois sí, é que, mira é, é, a xente... Incluso había, nese momento, aquí na calle donde vivo eu, había xente que estaba, estaba co COVID. Sí. E, e, e bueno, caía xa almoxperno. No, realmente, entonces, aquí unha vecinha, eh, pues, díxome, un vecinho aquí ao lado, díxome, hombre, vira a ver si sale o balcón a cantar unha canción, a cantar non sei que, e tal. Claro. E foi o motivo, así, para pa, pa que a xente pasara ese... ese sí ese malestar sí, señor. bueno, pues, o caso é que bueno, eu xa te felicitarén seguro que continuarás coa túa teima que a ti sempre che gustou a, a música e sempre te vexes sí. precisamente esa esa teima de, de, de participar con grandes eh, can, cantantes e ademais intérpretes que, que sempre coa bandurria, coa guitarra con, con, con sí. instrumentos de corda, non? bueno, eh, teño que decir unha cousa non toco ningún instrumento bueno, pero colaboras con eles, refírome sí, a que estás colaborando, sí, claro, como... claro, eso sí, ¿no? pero eu poño a miña parte a voz, eh? Exactamente, tanto que si. Sí. É eh, bastante eh, que eres o solista, digamos. Sí, eh... Exactamente. Oye, como como están esos ensaios, Como están os es, as solicitudes de concertos para poder O son dos eh, dar a coñecer aí en Galicia? Bueno, hai poucos, te non sei sé si se vos solicitou o galloso outra vez ir pa Pois <risas> Pois sí, pero, a ver, solicitou, pero, a ver, dixo xe que non se podía ir, porque, claro, claro uh -huh. eh, non estábamos a estas alturas, e por algo xe o millor, pois, sí. hoberamos ido. Mm. Sí, sí, sí, pero, sí, sí. claro, era ainda moi incipiente o tema, sí. estaba moi contaminado todo. Claro. claro. entonces pois, claro, pues, non... Había era que ter algo para. de sintidiño. Que sintidiño, eso. Ante todo, sintidiño. Co coita, como... Como faste para conservar tamén eh, esa voz? Darlle o licor-café ou...? No, bebo, bebo bastante auga. O sea, o que é del col... Eh, pois pues non, o que pasa é que é innato en mí, non sei claro, porquê. Sí, sí. claro, claro. non, non sei. Bueno, ti tamén eh... é xaia armoito, tes vos, vos profesores, farlle, farlle caso precisamente a esses directores que, que vos levan adiante. E, uh -huh. en realidad, sodes pues, unha unión, un, un con... Bueno, no sé cómo llamarle, pero formades un, uh, un grupo social, aparte de cantantes, extraordinario, sí. ¿no? Mm -hmm. pues, pues sí, sí, sí, sí claro. Rondo, sí. O, o, a ver, tenemos profesor de música, mm -hmm. eh, tenemos cada cada siete días, cada, cada martes, tenemos mm -hmm. ensayo. Mm -hmm. eh, hasta ahora íbamos, eh, ensayábamos por, por, por cordas, ¿no? Sí, Menores, sí. baixos y eh, tal, eh, por separado e a partir de aí agora pois pues, dúas semanas. Mhm. Uh Já -huh. vamos todos xuntos. Ah, uh -huh. bueno. O marte. As 8 da tarde no barco uh -huh. de Valdeor. No si, sí, claro. señor. Si, sí, si. Sí, que eh... tera esa terra precaria tan boa voz. Bo músico. É <risa> bo <vos risa> Que hai en Valdeor. Si, si. o último ulti, traballo, o no último disco voso so era 10 anos contigo, non? Si, sí, si. Sí. Sí. Tendes, xa está despreparando outro seguro. Sí. Pois era, pues mira, a verdad, eh, é que estábamos en plan xa de, de gravar outro. En aquelo apareceu, íbamos tocar a Poncerrada, mm. eh, e xa houve que que suspender. Estábamos... Eh, pues, eh, acababa de, de empezar isto dentro de unha forza mm -hmm. abismal, e unhos aínda queríamos ir, outros non, outros tal, claro. e xa pois pues, puxemos aquel ensayo. Sí, o sí. sea, aquel... aquel a, A, a, a Aquela actuaría, actuación Concerto Aquela actuación E eh, eh, entonces a partir de ahí xa bichámonos Bueno xa Porque Os ánimos Acabónos sí. acabó un pouco tamén ca ilusión eh. Claro os ánimos, os ánimos debeceron Porque en realidade oh. había que lle ter medo Lógicamente Tínhamos ao redor un traballo sí, raro, eh, Con cuidadinho Como dixe antes Había que andar con sentido Si, si, si Bueno, y entón, pero agora xa con pulos, non? Porque como, como DST, o martes todos os martes xa estádes ensaiando sí, sí, e eh, eh, eh, eh. en previsión de, de, de facer algun actuación que outra, non? Sí, sí, xa, no, xa temos actuacións. Aquí Praiana incluso estou falando desde Viñana, do Bolo. Ah. Eh, eh bueno, xa, xa iremos aí bueno, xa hai varias hai varios concertos xa Un pouco apalabraos, né? Ajá, sí, sí. E aí, en Viana, que estás mirando o castelo? Pois... Pues, <risa> <Casi. risa> eu de casa non o veixo, mm. pero <risa> teño que, me, te, que desplazar un 40 puchiste. metros e xa veixo o castelo. Ah, no, moi ben, estupendo. E bueno, <risa> eh, hoxe con bocadiño de frío, non? Baixaron un poquinho as temperaturas. Sí. Bueno, temos, temos un temporal sí. bastante ofecido. Sí. Eh? Bueno. Empezou a chover... Mm. Tivestes des una, un, unha festaza a pesar de, da do confinamento, a pesar da, da, das medidas sanitarias, uh -huh. tivestes unha festaza co co Entroido en Viana, non? Ui, moi moi moi grande, moi grande, sí. moi grande. Uh -huh. o, o, xente, bueno, xente eh, pas... chegaban os coches á gasolinera de, pa, pa, pa E logo, e uh, acho so que non houbo a degustación da de androlla porque pasaron sí, para que suspendes, eh, sí, A xente non se aglomerara eh. moito. Poi sí, sí, evitouse sí. facer o androlla, non? Mm -hmm. Pero as comparsas e todo saíu igual. Ah, ah bien. Había tanta gana de comparsa que a xente saíu. E os boteiros, claro no, que si. Moi ben, moi ben. Bueno, pues foi un disfrute extraordinario, la verdade é que, os claro. eh... fuliáns, os fuliáns, o fulián claro. me parece que eso, eso non se perderá nunca. No. no porque toca su furión incluso cuando estaba proibido si, sí. si, sí, si sí, sí, sí. Entonces... claro, eso é unha cousa que vai nata na zona de, na, na, na, sí. na zona de Viana do Bolo por certo, ao mellor, si sí que se poden celebrar non sei se si no mes de, de abril ou si, no mes... pois pues esa mascarada que onde ah, sí, sí, pode sí, que si si, si vai se celebrar a mascarada como todos os anos si sí. uh -huh. Está ben, está ben. Bueno, pois, outra, outra celebración importante, popular e, además, arraigada, que últimamente vai, está tendo moitísima aceptación. E veñen xente de todo o mundo, non? De, de Europa. E aquí, aquí cando nestas festas, aparece xente de... De, bueno, sí, de todos os sitios, España. vamos. Sí, sí, sí. É, é, é de, estra, de estrangeiro, eh? Sí, sí, sí, de Europa, sí, sí, tamén veñen, é, eh? sí, sí. sí. Pois... Ta tamén os galegos van a Europa. É eu que eh, porque, bueno, falándotille eu a micropechado é eh, que despois me mandache algunha cousa polo polo WhatsApp, pois tires un corredor de mundo. Ah, claro. Pues sí, porque había que comer. Sí. <risa> estima, había estima. que comer, había que, había que ir a trabajar pues, sí. sí, donde fuera. Sí. Pues anda que no recorreches, non recorreches nada, por eso que tienes un saco de vida. Claro sí. Sí, claro sí. Pepe es un, un, un, sí. un... Bueno, una persona extraña, además eu nesos países que tú veches que fai tanto frío aí por para arriba, como digo eu uh -huh. pois, eh, non sei como podías conservar a voz por ali porque tamén tamén as botas as vosas xuntanzas onde había algo de xergorio ali estaba, Pepe si, sí, ali estaba eu sí, ben, sí. <risa> mira, eh, eh, mira Un inciso. A vos eu me parece que a conservei porque no, no meu traballo, desarrollando o meu traballo, eu, eu era era maquinista, non? De, ah. de, bueno, de maquinista de, de, de maquinaria pesada. Sí, monta, sí, sí. Arrem, sí. sí, sí. sí, sí. Eh, e pasaba un día, pues, cantando ou ah. si, silbando. Cando me cansaba de cantar, silbaba. Ah. E yeah. cando me cansaba que xa me doía o morro de silbar, voñía ah. outra vez a cantar. Muy ben, estupendo. Entonces, ve, me pasei, eu me parece Ese... que me pasei media vida cantando ensaiando ti mesmo, non? claro, si, si, si de esa maneira como se domina a voz eh, eh, o, o, o fragmento eh, eh, o estar encerrado dentro da cabina, sí. nadie te molesta solamente co claro. ruido, ruido do motor sí. pois pues, ali votaba os meus Gallitos. Eh? Sí, señor. Nada Como de gallitos, que nada de gallitos. Un grande... Ti, tamén, um, cuido, con ese rolado, tens un, un, un bon oído que, que uh -huh. recolles moi ben a, os sonidos das canciosas eh? e ao mesmo tempo pois far moito caso aos profesores que últimamente tendes grandes profesores, profesionais que vos pues, ajudan sí. a, a levar adiante Por... ese grupo sí, sí. o son Sondosil que, que, bueno, que está tendo exitazos, non? Sí, sí. Pois pues, sí. Sí, sí, sí. De verdad que sí. <ríe> eh... Cantos anos levades por, eh, ca música por encima dos es, de, escenarios aí eh, percorrendo Galicia inteira, en parte de Castela León, en fin. Mm -hmm. Fáltalle vir a, a Cataluña, eh? Si. Sí. A ver, a ver se si, si se animan aí estamos, eh. Claro sí. Pois pues já pasaron dos 10 anos, porque 10 anos foi o último o sí. último traballo que, sí. que publicaron, pero xa pasan, pasan de bondo deles. Si, sí, si, sí. non? Sí, sí, a ver, esto, esto, este grupo naceu, eh, a ver, eu cando naceu non estaba no grupo, eu levo no grupo seis anos. Uh -huh. eh, naceu, pois, con como se suele decir, con con, con re, residuos de tunos uh -huh. que deixaron a tuna, porque no barco de Valdeurra siempre houve unha tuna. Uh -huh. Entóns, quando a tuna foi de crecer en Retal, pois pues, sí. dixeron uns poucos e dixo, "Oye, non facemos un grupo?" Claro. E eh, a cousa naceu a partir de ahí. Ah, moi ben, estupendo. Si, sí, según a historia que ouín cando me dixense uh -huh. que que tiñas eu xas, Se aí con mentei aquí a Armando que eu, que que ti mais eu tiñamos <ríe> coñecemento mútuo dende fai moitos anos cando estivei aí traballando no colexio, non? e, e, <ríe> e, e entón, pero, o, o grupo o, o Son dosil se naceu pola na, pola Nadal do, do bueno. 2007 e despois no 2008 fixeron a primeira actuación, pero a partir de aí o director musical dicía que, que, que o gallad disfruten todos tanto como disfrutamos nos dicía. Claro. Si, sí. claro, claro. e, sí, e entón, sí. a partir de aí, pois, fóronse sumando persoas, eu uh -huh e en este caso, pues, por exemplo, pidironlle a participación a Pepe, e, eh, eh, bueno, pues, o, o, o feito de que eles eh, se xuntaran... Gast, según teño entendido, chegaste a, a ser hasta 50, según teño entendido, ¿no? Ao principio, pois, pues, non te podo, podo asegurar, eu sei uh -huh. que, cando eu entrei, éramos, chegamos a, a 30, ou algo ¿no? uh -huh. así. Uh -huh. Bueno, o case caso é que eu, eu link Moisés, me parece que era un do... Sí, do... sí o Moisés é o, o director. O director, Moisés Blanco, sí. non? Pois sí. eso, dicía el que máis da mitad dos seus integrantes que tocan un, un ou varios instrumentos, e te... sí. él dirixe todo o que no, pero que eh, as voces unídeles de tal xito que os que están escoitándovos disfrutan tanto como a vos. Sí, sí. Pois pues, pues sí, eu penso que o facemos bueno, a ver, dentro do... Do eu me parece que facemos lá Sanreben. Sí, un sello propio sí, sí, que sí, que sí. Non, non é común este non. tipo de, de grupos. Non é ningún un orfeón, pero tampouco é un uh, unha tuna como decías antes, senon é. Claro, claro. é algo completamente diferente e ademais sí. dárdelle un xeito especial As cancións, ¿no? Sí, sí. a súa versión particular. Efectivamente, que Moisés, o director ...colla canción es después retorcia, sí. eh, como se suele decir, pono pon pon o seu xeito para claro. pa, pa, pa hacerla un, un poco diferente de la original, ¿no? Exactamente, Entonces, sí. Entonces, claro, bueno, instrumentos tenemos, desde guitarra, bandurria, trombón, sasso, sí, sí, sí. ukelele, batería, es? o sea... Eh, Eh, tenemos Coyotes... un poco de todo eh... por sonido y sí, sí. luego, claro eh, quedas, hay veces que se preguntan o me preguntan dice, coño, y eh, luego, ese grupo como es eh, una, una coral, es eh, una tal y claro, tengo que decir oye, mira, yo mm. <ríe> no quiero eh, eh, eh contradigirte, pero pero no somos un grupo músico vocal que está, ¿sí? una definición... eh de instrumentación variada sí. eh, eh nada más, o, sea, no Además, o, o, sí. o estilo Está o tamén, estilo, claro. Sí, sí, sí. sí, non, no, sí, sí. un grupo especial, e ao mesmo tempo de grupo especial quere decirse que non só empregades a, a bueno, as cancións tradicionais, sino que tamén boleros, tangos, sí, eh, sí, sí, de, de, de todos. De to... <risa> <risa> <risa> Se Eu percorrín polo, yo eu te percorrín todo varias pero, varias veces, <risa> no, <risa> diferentes, non. Eu oferto, eu ofert, feito de que, bueno, mmm, Él es, me parece que en un momento escoité, no sé si, si estáis presente, escoité que vos llamarades sabor do sol do sileno. Sí, son do sileño. Sí, son do sileño. Son do sileño, sí, sí con sabor son do sileño. Eso. Uh -huh. que Bueno, la verdad es que... Tengo un un, un especial con sí. respecto a música, con respecto a interpretaciones sí. es que no se casan con ningún tipo de no, de, ¿no? De, de de peza, quiero decir, sea sí, que tanto llenan no no no, no, no, no, un... sí, sí. Además cántase cántase en cántase en, en, en inglés, cantas en italiano, cántase, cántase en gallego, <risa> claro, sí, sí, sí, sí moi ben, Pepe eh, para nos é un placer e un honra enorme sí. te, te aquí no, na nosa humilde radio que, que, que, que lles podes dicir a todos os agentes para que merquen o, o, o vosso último o, o traballo... disco é desfrute, desfrute, que desfruten con el como eles desfrutan ca música uh -huh. pois, pues, hombre, a ver eh, o que pasa é que pa, pa disfrutar 12 de queda un pouquiño de claro. Sí. Bueno, pero... Pero que se metan aí no internet e que busquen o son dosil ou mellor eh, sí, claro, por, por, sí, por internet, porque un correo electrónico. Mani... Sí. Hai uh -huh. un correo electrónico, se pode meter aí e que o pidan, e eh, ao sí, pues... que o pidan efectivamente, claro. Sí, sí, sí, claro. Bueno, Eu non eh, o podo dar porque non o teño. Eu, digo, xoeu, que, que, que me dixo, mandou-me, parece que, Iván, sí. inforraubas... Iván é o... Do... A ver, temos eleccións como, como eh, cualquier agrupación, Agrupa. eh? uh -huh. sí, sí. entonces o Iván neste momento é pues, o presidente. Sí, sí, sí. Os vocales sí, eh, sí, sí. que son os que levan a... a, a o sistema previdente. Sí, sí. Pois digo dígollogue a todos os nosos antes info@ondosil.com. Esa é a o o o correo electrónico da asociación, que é asociación músico, un grupo músico vocal que, sí. que, que bueno, que que temos aí no barco que sí, seguro que sí, ao mellor o como diste, Pepe, como uh -huh. mellor, pois se si se animan son capaces de vir aquí a Barcelona. Pois pues, a ver se si é verdade. Nosotro, <ríe> nosotros nós outros va. Quedaríamos encantados, ademais. En nós tamén, nosotros nos Nosotros vamos da la voz, y despois... O que... Perdón, o que... O que... O que... Colla OCD vai quedar encantado, porque ten unha variedad... Sí. Ten unha variedad musical aí uh -huh. preciosa eh, que, que vai quedar encantado, vamos. Sí, sí, sí, sí. No, porque, ademais, a particularidade, como somos cuatro solistas uh -huh. no grupo, pois non é como ceder ao uso que é solamente de unha persona sola. Sí, sí, Estás sí, sí. oindo sempre a mesma persona. Uh -huh. E aquí somos cuatro soristas. O sea, que que... Mm, eh, disfrutas cabo dunha persona, da outro, de outro solista e así. É sí, sí, todo o conxunto tamén cando Claro, gofa, de todo o todo... grupo, claro, ah, pero sí, como sí. solistas as sí. cancións van, van con solista e eh, eh, vas disfrutar de cuatro solistas, non de un solo Si, sí, no, moi ben, estupendo. Pues, de maravilla. Agradecerche moitísimo a colaboración ya per, a, a, a, participación túa de hoxe no noso programa, e eh, que sepas que incómodaremos ten nas veces que poidamos para que sigas contándonos cousas de o son Osondosil Osondosil, sí, señor eu, eu encantado, vos chamai eh, eh, todo o que poda aportar non, non, sin problema vale. De acordo, Pepe E, e dai unha, unha aperta grande a todo o equipo a, e, en especial a Moisés que moitísimas gracias por facernos disfrutar coa vosa música Moitas gracias a vos. Eu eh, te remitirei. Moitas grazas. Moi ben, gratiña. despedimos co, co, co vosa música, co, temos aquí. Peña. voz de mente.